І скриляється над мішком, під яким сховано торбу. Заля гострим поглядом так і пасеє його руки. Що дістануть руки з торби? Біле-біле, чисте-чисте. В чорних руках грудочка сяйливого цукру рафінаду. А може це не рафінад? Ні, рафінат. А може це не для неї? Ні, дядько Сава просягає їй грудку цукру. Спасибі, що Галі. Її на здоров'я дівчина. І скіпку хліба, і цукор Галя ховає за пазуху, і мліючи від щастя, задихаючись від такої несподіваної удачі,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 Дітка Юстина переночує ниньки в Петрівці, а завтра подасться. Не боїся сама йти? Не боюсь. О, там за зеленим житом і село твоє. Дорогу знаєш, не заблудуйся. Дідько Сава, кладеш коробку долоню їй на голову, і залізь біло доторку стає так добре, так ятишне, що нікуди не йшла б. Що так і стояла б під захистком в долоні. Ти не бійся. Іди. А як злікаюсь, то заспіваю. Ось ви почуєте, правда? Співай, дитино, співай. Дядько сава ступає до трактора, а Галя в зелене жито, наче в зелену воду. А що зразу ж стає лячно?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 А молоде лескуче жито погустішало та поглибшило, світиться синіми волошками. У бутленькі колосочки повибивалися з гострого листячка, у вусики такі, мов ковийні вусов дядька Сави. І коли дозріє житочко, любив козак дівчиноньку людям не собі. І раптом наче невидна пташка гострим крилом в польоті черкає душу, і Галя мало не прикипає до стежки. Здалось чи не здалось? Здалось чи не здалось, що ген ген у хвилях жита найнуло щось отамочки збоку? Галя обертається на зір полохливий і пильний зір.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 Чорнявий парубок, варинає ген-ген у молодому житті, наче погойдується по пояс і на кожній схилі.